Голови зараз немає. Хазяка вже спритно прибирала брудний посуд, складаючи його у велику емальовану миску. А ви до парторга йдіть. Чи, як його зараз, комерційного директора? Отак вулицею, а там праворуч біля хата. Спасибі вам. Та ну, тітка Тетяна похитала головою, нема за що, не заблукайте. Опинившись на вулиці, Фольклористи попрямували у вказаному напрямку. Сонце вже цілком серйозно збиралося відпочивати, найкраща пора дня, коли скажена спека припинилася, повітря ще тепле, а холодний вітер та комахи ще не прокинулися, даючи змогу поласувати приємним тихим надвечір'ям. Біля воріт на лавах сиділи баби, гралися на дорозі діти. У шлунку важко перевалювались вареники. Що їх, здається, з'їдено було забагато Хата парторга знайшлася швидко Хто ж не знає, де начальство живе Сам хазяїн якраз стояв біля воріт Перемовляючись через паркан із сусідою Був він у літах, мав розкішні сиві вуса І якимись дивом зберіг на голові густу копицю чорного-чорнющого волосся Микола Пилипович, який ставився до перукарських питань більш ніж уважно, поправив капелюха на голові і заздрісно зітхнув. Гостей колишній партійний, а тепер комерційний бог зустрів приязно. Певно, сільський телеграф уже доніс повну інформацію. Здрастуйте, гості дорогі, чим можу допомогти?» Микола Пилипович відкашлявся. «Ми командировані Київським науково-дослідницьким інститутом. Собіраємо фольклор, сказки, легенди. Но у нас дуже специфічна є задача. Можна з вами поговорити?» «А чого ж не можна? Ми завжди раді гостям. Проходьте до хати!» Парторг прочинив двері і гукнув всередину. «Любо, збирай на стіл!» З Києва гості приїхали. Колеги не звернули уваги на цей заклик. А дарма, бо коли на широкому столі серед вітальні одна за одною почали з'являтися тарілки з наїдками, відмовлятися було вже пізно. До того ж, тут, здається, теж ніхто не прислухався до думки гостей. По чаруці за знайомство, невеличкий зможкувати партор, чи пак Комерційний директор скористався тим, що колеги якусь мить роззиралися у незнайомому приміщенні. І вже наливав із високої пляшки чистий, немов сльоза, самогон. «На роботі...» – промимрив було Петро, але отримав стусана під столом від старшого товариша. «На якій роботі?» – «Помилуйте!» – партор хобурено замахав руками – і при цьому примудрився тицнути колегам повні чарочки. Ну, приємно познайомитись, як то кажуть, будьмо. Микола Пилипович одним духом вихилив свою порцію, крекнув і витер губи. Петро з шумом видихнув повітря. Файна штука. Ще по одній. Та якось ну, давайте. Дзенькнули склянки. Оскільки шлунки вколег Уже були повні, Міцна горілка справила Як найкраще враження. Парторг зачепив На виделку смаженого перця. Так звідки ж у столиці Знають про наше село? Петро багатозначно Посміхнувся. У столиці про все знають. Микола Пилипович На правах керівника Взяв ініціативу на себе Ви, як людина сознательна, повинні нас правильно пойняти Понімаєте, в чому діло? Ми собираємо не просто фольклор, а всякі там легенди, сказки Майор затнувся, здається, на цьому його словниковий запас вичерпався Петро поспішив на допомогу нас дуже цікавлять всякі лічності, що, знаєте, там знахарюють, дощ передбачають, діди такі, баби, ворожить які. Парторг кивнув. Більш за все, колеги боялися зараз, що цей зі старих часів звикли до перевірок чолов'яга матиме їх за чергову комісію. Тому намагалися сподобатись співрозмовникові за рахунок посмішки та щирої розмови. Знаєте, зараз цікавляться всі. Публікації там. От ми і вирішили звернутися до первоісточників, так сказати. Знаєте, щоб потім книжку написати. Партор хитав головою, жуючи собі. Навіть професійний досвід Миколи Пилиповича не міг зараз підказати, що він думає. Та, на щастя, все обернулось якнайкраще. «То це ви в саму точку попали?» Партор хналив ще по одній, і колеги не стали відмовлятися. «Ну, будьмо». Він промокнув хлібом пишні вуса і резюмував. «То вам треба якраз до діда Юхима». «Юхима?» – перепитав Петро. «Ага, це таке старовинне ім'я, та він і сам старий, як пень. Ото справжній чарівник, до нього навіть з телебачення приїздили. Колгосп хату відремонтував, побілили все». Микола Пилипович нахмурив чоло, не би про щось догадуючись. «Около ставка живе? Чули вже?» Парторх мудро посміхнувся. «Чудесний дідуган! Наскрізь бачить! Хлопці, як в сад до нього залізти збираються, в нього груші!» Партор у захопленні похитав головою. «Добрі груші! Так ото він їх дрючком, хлопців тобто, і все по головах, розумієте, наче крізь паркан бачить!» «Нещодавно один з міста приїздив, каже кореспондент». Та хто його на поріг не пустив? Каже, не кореспонденти зовсім. Каже, як починаєш з брехні, то брехнею все скінчиш. Микола Пилипович з Петром перезернулися. Наслідили тут, здається, їхні колеги. Сильно наслідили. Про дощ то вже не кажу. Коли скаже, тоді йде. Вам до нього треба. Микола Пилипович вічливо перебив. А ще хто то є у вас тут? В смислі? Ну, хтось другий, не цей, інший? Парторг замислився. А навіщо вам?